Вода не хоче мене, намагається виштовхнути. Зануритися глибше мені бракує сили, і я просто пливу під водою невідомо куди. Пливу з розплющеними очима, але нічого, крім сірого напівкаламутного простору, не бачу. Зате очам приємно від дотику з водою. Очам цей холод здається лагідним. Випірнувши, я опиняюся біля самого борту рятувального катера. Задираю голову, щоб висловити свої почуття і бачу саме того, хто мені потрібен. Над бортом височіє Коля Львович, у темному костюмі, поверх якого надітий оранжевий рятувальний жилет. Сергію Павловичу, гукає він, у мене тут Зельман, Кримський губернатор. У нього таємне повідомлення дуже важливе. Може, ступити на борт. «Зельман!» Моя роздратованість від перерваного купання минає. До Зельмана, низькорослого кримсько єврея, я ставлюся добре, хоч і зустрічався з ним усього п'ять разів. «Гаразд, – кажу. – Давай трап!» Білий пластиковий трап спускається у воду. Я піднімаюся на борт. Мене вже чекає Зельман з великим рушником в руках. Поки я намотую рушник навколо стегон, Коля Львович наливає у склянку віські. Простягає мені. «А де лід?» – запитую я. «Так ви щойно з холоду». «Де лід?» – перепитую. Коля Львович стрімголов мчить у каюту. Повертається з пластиковою формою для льоду, яку щойно витяг із холодильника. Я сам виламую з форми фігурний лід, і коли кидаю два шматочки у склянку, помічаю, що вони мають якусь дивну форму. Вони чомусь дуже нагадують мені маленькі людські голови. Я виламую з форми ще один шматочок, роздивляюся. Дійсно, це бюстик з льоду. «Хто це?» – запитую в колі Львовича. «Грушевський. Перший президент України», – відповідає той. «Першим був Кравчук, у Новій Україні був Кравчук, а у Старій – Грушевський», – пояснює він. У зелених очах Зельмана з'являється іскра цікавості. Він простягає долоню, а я кладу в неї льодяний мікробюстик Грушевського, який уже почав танути. Зельман підносить його до очей. Так от, яким він був Замислено дивується він Та не був він таким Я махаю рукою і відпиваю холодного віскі То, що ти там хотів мені розповісти На обличчі Зельмана з'являється неспокій Росія риє під протокою тунель До Керчі Ти звідки знаєш? А вони цього й не приховують на їхньому березі все обгороджено, повно техніки й охорони. До нас перебіг один із їхніх робітників з походження українець. Розповів, що бачив плани тунелю. Сказав, що два тунельні комбайни вже розвантажили. До речі, проект тунелю повністю злизаний з проекту тунелю під Ламаншем, тим який між Англією і Францією. А нам Росія нічого не повідомляла про це будівництво? Я переводжу погляд на Коля Львовича. Ні, навпаки. Що навпаки? Ми вже сьомий рік обговорюємо з Росією проєкт будівництва моста з двома розвідними секціями для проходу суден. А про тунель не було ніякої мови. То ти придумай щось, бо вилізуть вони на наші території і скажуть, ну от, ми знову разом. «Я гадаю, що вже є деякі напрацювання», – пропустив Коля Львович. «Овечері доповіси». «До речі, що там з диваном?» «Знайшли». Коля Львович відразу никне, закопилює губу і заперечно хитає головою. «Гаразд», – зітхаю я. Наливає ще і повертає до берега, бо має почне хвилюватися. «Приємно болькоче віскі». Коля Львович за моїм настирливим бажанням наливає й собі. Зельман п'є пепсиколо. Недавно він прийняв іслам і на перших початках дотримується всіх заповідей Корану. Хоча в Корані, здається, немає жодного слова про віскі. Розділ 136. Київ 8 березня 1992 року. У когось сьогодні міжнародний жіночий день, а в нас з мамою особливе свято набагато визначніше. Вчора в мене в паспорті з'явилася нова прописка. Тепер я офіційно прописаний у кімнаті Давида Ісаковича. Чесно кажучи, задля цього довелося попріти. Виявилося, що небіжчик ще при житті мав написати заяву з проханням, щоб мене в нього прописали. «Що він і зробив?» – написав моїм почерком. «Та ти ж старайся», – висіла над моєю головою мати, коли я вже втретє переписував коротеньку заяву в паспортний відділ ЖЕКу. «Він же був стареньким. От і ти пиши, не мов би, рукою і не роби літери такими круглими. Ти ж не першокласник». За вікном йшов дощ, який час від часу переходив у мокрий сніг. Погода була припаскудна. Ніхто не дзвонив. У під'їзді смерділо котячою сечею, і мати скаржилася на сусідську сіамську кішку, звинувачуючи її в тому, що вона вибрала наш килимок під дверима, щоб справляти там свої маленькі природні потреби. От і сьогодні вранці, коли я вийшов з дому, Вніс ударив цей специфічний котячий запах Але в мене нежить Запахи мене не дратують І я відчуваю їх у глухих тонах Під гастрономами йде святкова торгівля квітами До речі, я по них і вийшов Треба ж якось мамі віддячити Не завжди ж її засмучувати своєю нейтральною поведінкою Та вона, здається, не проти, щоб я виїхав куди-небудь подалі «Скільки коштують ваші тюльпани?» – цікавлюся. «Триста купонів. Букет. Штучка!» Дівчина, яка продає квіти, теж виявилася штучкою. «Зі святом вас!» – підлабузнююся я. «Може, знижку дасте?» «А ти прийди під кінець дня, тоді, може, і дам!» – відповідає вона грайливо, але її грайливість якась не обтесана. Та й вона сама, коли уважніше придивитися, здається мені типовою лімітницею, які сотнями живуть в гуртожитках. Золотий ланцюжок на її шиї, бурштиновий колончик поверх светри між хвостами квітчастої циганської хустини. Гаразд, давай три штуки, здаюся я. І відраховую дев'ятсот купонокарбованців. Тепер я маю букет загорнутий у газету вечірній Київ», а в кишені досить грошей на баночку ікри і коробку цукерок. Батьків потрібно хоч іноді любити, особливо, коли з батьків є лише мама, і вона справді турбується про свого вічного недоростка. Мати зворушена, вона мало не плаче. А я раптом відчуваю особливе духовне піднесення. Я хочу бути ще кращим, ще турботливішим, ще вдячнішим. і Я починаю чистити картоплю. Я знаю, як це робиться. Я тисячі разів бачу, як це робить мама. До речі, чищення картоплі добряче її заспокоює. Воно діє на неї, як медитація на йогів. Розділ 137. Цюріх. 28 жовтня 2004 року. Ранок. Хтось ніжно трусить мене за плече. Я відволікаюся від сну, в якому намагаюся спуститися Андріївським узвозом. Розплющую очі. Наді мною стоїть незнайома жінка в білому халаті з коротко підстриженим каштановим волоссям. З її нагрудної кишеньки звесе годинник-медалька. На обличчі штучна свіжість. Її карі очі дивляться на мене вимогливо і водночас байдуже. «Бідте, Штеєн Щось каже вона. Я опускаю ноги на підлогу. Відчуваю, що щось не так. Опускаю саме туди і свій сонний погляд. Так і є. На ногах лише шкарпетки. А де ж мої дорогі туфлі? Я оглядаю кімнату. В носі застряг невидимою скалкою знайомий солодкуватом'ятний аромат. «А вас і стлюс?» – запитує жінка. А я підводжуся на ноги. Нахиляюся та зазираю під диван. Помічаю кілька мокрих слідів від корабельної швабри. Солодкувато-м'ятний запах більше мене не дивує. Мабуть, перед моїм пробудженням сюди знову приходила китайсько-тайландська прибиральниця. А от і мої туфлі. Стоять акуратно у куті кімнати, праворуч від вікна. Я швидко взуваюся. Тепер я можу слухати цю жінку в білому, нехай я не зрозумію жодного слова з того, що вона скаже». «Ві хабен фюр зі шлехте нахріст», – промовляє вона повільно, дивлячись мені у вічі так, ніби хоче мене загіпнотизувати. «Соррі», – відповідаю я. «Кайн дейдж? Ду спік інгліш". Вона витримує паузу, потім, зітхнувши, говорить англійською. «Мені дуже шкода, але ми не зуміли врятувати». «Ваших дітей». До мене дуже важко доходять її слова. Може, я неправильно її зрозумів? Я прошу її повторити. Усі сумніви відпадають. Вона знову сказала те саме, що першого разу. «Що ви хочете цим сказати?» видушую я слова через стиснуте спазмом горло. «Мені важко дихати». Ваші діти народилися о четвертій ранку Ми відразу перевели їх у реанімацію У них були проблеми з диханням та серцем Ми зробили усе можливе На жаль, іноді медицина виявляється безсилою Я роззираюся Намагаюся зрозуміти Я стою чи сиджу Несподіване відчуття відсутності тіла лякає мене Усе ж таки я сиджу я підводжуся. Тепер я вищий за неї на голову. «Sorry, I don't understand. Прошу я знову повторити сказане. Мій голос хрипкий і негучний. Жінка знову каже те саме про те, що іноді медицина є безсилою, про проблеми з серцем та диханням. «Хто народився?» – перебуваю її я. «Хлопчик і дівчинка», – відповідає жінка в халаті. «Вони померли?» Мій голос сам переходить на шепіт. Мій голос боїться слів «смерть» та «померли». Жінка мовчки киває, і у цьому кивкові я нарешті бачу присутність співчуття. Її професійне відсторонення, її вміння володіти собою – Повідомляючи погані новини, зникають Вона дивиться на мене вологими від сліз, карми очима Дивиться і мовчить Хлопчик і дівчинка, повторюю я пошипки І ніби провалююся кудись униз Звідки ця жінка в білому халаті здається величезним, кам'ятним, велетним А я провалююся все глибше та глибше Остигаю ще побачити, як вона підносить на зустріч погляду циферблат свого годинника, що звисає з нагрудної кишені. І все. Вона зникає. Все навколо стає великим і починає рухатися. Усе рухається мені на зустріч. І я, здається, також кудись рухаюся. Мені гаряче. Гудять ноги, натомлені ходінням у незручному взутті. «Я куди сіду? Я бачу звуки, я бачу гудіння машин і автобусів, що мчать повз мене. Вони сірого кольору. А от десь зовсім поруч жовтим птахом пролунав дзвінкий голос дівчини-підлітка, яка щось вигукувала і розмахувала рукою своїй подрузі, котра стояла на протилежному боці вулиці». Я ніби перебуваю в дитячій трубі-калейдоскопі. Ми всі всередині неї. І хтось постійно її струшує, від чого я і все навколо змінюю свою позу, своє положення. І ми всі завмираємо, доки на нас зверху дивиться допитливе дитяче око. Я не думаю про те, що завдяки дзеркальним смужкам усередині трубки-калейдоскопу це око бачить мене як Шматочок мозаїки, що повторюється у кольоровому орнаменті. Я не думаю взагалі. Я більше не вмію думати. Мені дедалі гарячіше і гарячіше. Сонце вже піднялося над озером. Звідки тут озеро? Я озираюсь на ходу. Щось клацає в моїй пам'яті. Щось зеленкоче над головою. Я озираюся. Бачу, як хлопчик у джинсах-кльош та синьому светрі дістає з кишені мобілку. Праворуч знову глибока провалля, ніби хтось висмикнув із землі будинок разом із фундаментом, а потім присипав це місце піском. За піском вода. Я зупиняюся. Мені настільки гаряче, що отот -от покотиться злобопит. Під пахвами неприємна вологість. Я йду по піску. Підходжу до краю води. Пробую воду носком туфлі. Дивно, але я навіть через бразильську шкіру взуття відчуваю, наскільки приємна і прохолодно освіжаюча вода в озері. Спочатку я заходжу по коліна, а потім і йду, йду, і спиняюсь тільки тоді, коли мої плечі опиняються під водою. Холодна вода приємно пестить мою шию. Я дивлюсь на інший берег. Звідси його дуже погано видно. Саме вода заважає. Занадто багато води між мною та протилежним берегом. Вода бере моє тіло у обійми. Їй байдуже, що я одягнутий. Вона відчуває бачить мене наскрізь. Приємна, прохолода, розливається руками та ногами. Я ніби набираю вагу. До мене повертається можливість відчути своє тіло. Я піднімаю і опускаю руки. Я, мабуть, усміхаюся цієї миті. Хай там що, але мені дуже подобається це відчуття контролю над своїм тілом, що повернулося до мене. Я обертаюся до ближчого берега. Дивлюся на вілли та огорожі між ними. Дивлюсь на чоловічка, який стоїть на балконі вілли, розташованої праворуч. Він спостерігає за мною. Його обличчя роздивитися звідси неможливо, але він, напевне, здивований. Навколо ніхто більше не купається, незважаючи на яскраве жовтневе сонце. Настільки яскраве, що дивитися на нього неможливо. Я задираю голову та намагаюся перевірити витривалість свого погляду Виходити з води важко Я знову дивлюся на чоловічка, який спостерігає за мною з балкона Зараз він тримає у руці телефон Він, напевно, комусь про мене розповідає Ну-ну, розповідай, розповідай, міркую я І йду далі вулицею Незважаючи на втому, на чвакання води в туфлях я йду швидко. Я кудись поспішаю. Розділ 138. Крим. 31 грудня 2015 року. Я ніколи не думав, що останній день року можна розтягнути на силу селену приємних годин та хвилин. У моїй голові сьогодні бігають якісь особливі таргани. Я розслабився. Я далеко від Банкової, далеко від Києва. І, чесно кажучи, мене туди не тягне. Вже коли судилося стати, вірніше, бути президентом, то було б добре отримати у навантаження країну меншу та простішу. Щось схоже на Крим. Тут усе якось по-іншому. Тут місцева еліта лабузниця переді мною щиріше і наївніше. Вони щиро бояться, що мені щось не сподобається, і я рикну на них, махну рукою, і загримлять вони під фанфари до місцевої тюряги, слідом за черговим поколінням кримських мерів-хабарників і корупціонерів. Але в мене немає люті на цю дрібну хитру еліту не має і бажання з ними воювати. Три роки поспіль парламент повертається до проекту закону про корупцію і три роки не може вирішити, скільки має бути категорій корупції і за яку варто карати, а яка є частиною буденної культури і даниною традиціям. Хер з ними, я за них цей закон приймати не буду». А поки що я сиджу у шкіряному кріслі перед зеркалом, а над моєю головою, вірніше, над обличчям, чаклує гример Ялтинської кіностудії, який, здається, більше часу витратив на інструктаж у начальника охорони, ніж на моє обличчя. Його мета – зробити мене цілком невпізнаваним. Уся справа у тому, що я захотів прогулятися набережної Ялти, але не сам, а з маєю. Мая буде вести на повітку маленького песика, бажано каштанового кольору. Зараз п'ята вечора. А власне вже сутінки, але мені не завадять накладні вусики і така ж накладна цап'я борідка. Моя блідість сьогодні цілком природна, мабуть, після морського купання». Коля Львович, зазираючи сюди, до простору Іванної, де мені влаштували гримувальню, явно нервує. Нервує, але не скаржиться. Деван Мельниченка висить тепер на його совісті важезним гріхом. Коли знайде, тоді буде виказувати своє незадоволення. Я і справді не пам'ятаю, який був песик в Чехівської дами. Я навіть не певен, що читав це оповідання. Але я пам'ятаю, що читав інше. Каштанка. Пам'ятаю, що читав і, здається, плакав. Мені завжди було шкода собак. Панночок теж було шкода, але не так часто. За 20 хвилин ми виїжджаємо. Машину підшукали скромно. Чорний БМВ. Зате перегородили нижню дорогу. З іншого боку, приємно спостерігати злеті затемнених вікон завтомленим через безсоння і безгрошів'я Кримом. Вогники будиночків і будинків, самотні вуличні ліхтарі, яскраво освітлені кіоски з пивом. Поруч Майя, а собачка – чистенький мініатюрний пудель, який, здається, пройшов через руки перукаря. Як і замовляли – Каштанового кольору, майя, в одязі, котрий пасує нинішньому сезону, і цій невідомій добі, приталена курточка жакетик ніжно коричневого кольору, з піднятим облямованим лисячим хутром, коміром, і довга спідниця, вузька від стегон до колін, а нижче розкльошена так, щоб було вільно ступати. Коричневі черевики з підборами середньої висоти. За п'ять сантиметрів. У мене сьогодні загострена спостережливість. Я, мов дитина, вірю, що завтра разом із Новим Роком настане ще щось нове і важливе. Якщо не для країни, то принаймні для мене. А набережна в Ялті майже безлюдна. Ні, звичайно, є перехожі, але у слабкому мерехтливому світлі ліхтарів їх майже не помічаєш. Мабуть, сюди також завітала дешева електрика. Ми з Маєю повільно прогулюємось по руку. Настрій у мене шибеницький. Загалом зрозуміло, адже я зараз пустую, башкетую. Люба, обертаюсь я до Майї, вона також обертається до мене на ходу, в очах неспокій. Може, їй не подобається ця вигадка? Люба. Повторюю я. «Скажи, чого ти бажаєш?» «Чесно?» – запитує вона. «А хіба я просив тебе говорити неправду?» «Я хочу в Москву, а в ресторан «Метрополь».» «Здається, вона не жартує. Я здивований і трішки засмучений, але не виказую цього». «Як ти гадаєш, Кніпер любила Чехова?» «Цікавлюся я». Каштановий пудель намагається вирватися і постійно тягне за поводок, від чого Майя різко зупиняється. Але вона відразу ж сильно смикає, і пудель, жалібно хрипнувши, підбігає до її ніг. «Яка чудова покірливість!» «Кніпер не любила Чехова», відповідає вона, відриваючи від собаки сердитий погляд. Чехов був занудою, а Кніпер – прекрасна жінка, яка любила увагу і славу. Так, і чому талановитим чоловікам так нещаститі з жінками? Майя всміхається. Ми далі йдемо по руку. Талановиті чоловіки – амбітні і вибирають собі таких жінок, біля яких вони добре виглядають. А жінки – Пограють у ці ігри І розуміють, що вони самі Окремо від талановитих чоловіків Виглядають краще От і все «Ти руйнуєш Мої ілюзії», Жалібно кажу я «Я хочу вірити в жінок У їхню вірність, відданість, турботливість «Будь ласка», Вона знизує плечима «Вір собі на здоров'я Але пам'ятай що самовіддано любити може тільки негарна жінка і тільки через вдячність за те, що чоловік звернув на неї увагу. Гарні жінки все прораховують. Від своїх почуттів до відповідної реакції на примружений погляд. «А ти у нас гарна?» «У вас?» – перепитує вона. «Так, у нас, у держави, в України». Я у вас природна, не першої молодості і не останньої свіжості, пояснює Майя. Гарно сказано. Запам'ятаю коли-небудь скажу так про себе. Наш сьогоднішній пудель раптом сильно смикається і поводок вислизає з рук Майї. Песик біжить у темну алею між набережною та паралельним тротуаром на який рядами виповзають столики кафе та ресторанчиків. Має, розгубившись зупиняється. Я кидаюся за песиком. Попереду лунає собаче гавкотіння. На лавці сидять троє по-спортивному одягнених хлопців. Біля ніг одного ліниво розляглася вівчарка, а біля неї стрибає та лементує наш каштановий пудель. Слухай, підер! Забери своє щеня, інакше я скажу своїй крихітці фас. виплюнувши недопалок, шепить на мене парубійко в коротенькій шкіряній курці. Це хто тут піде? Оборююсь я і відчуваю, як усередині мене починає кипіти благородна агресія. От я тебе зараз. Діду, спам'ятайся, до Нового року не доживеш. Парубійко підводиться з лавки і водночас нишпорить правою рукою в кишені куртки. Похорони зараз не всім по кишені. Я гарячково промацую кишені свого елегантного плаща. Кишені порожні, як і належать кишеням президента. Адже той живе не зі своєї кишені, а з кишені країни. Я озираюся. І раптом щось блиснуло за моєю спиною, і на голову парубійка з величезною силою гепнула порожня скляна пляшка. «Невже Майя?» – прослизає в моїй голові. «Аж ні. Парубійко звалюється снопом на лавку і відкриває мені колю Львовича. Відразу хтось підхоплює мене з обох боків по підруки руки і тягне геть». Поки я намагаюся второпити, що діється, поруч зупиняється чорний БМВ, Відчиняються дверцята, я сідаю і бачу на задньому сидінні Майю. «А в ресторані «Метрополь» цього би не сталося», – промовляє вона з докором. «А де песик?» – цікавлюся я. «Утік твій песик», – зітхає Майя». Розділ 139. Київ. Кінець березня 1992 року. Неділя. Під ногами каша від ошурашнього снігу. Небо напрочуд свіже і синє. Сонце також свіже. Але у мене трішки болить голова. Вчора мене годував і поїв Георгій Степанович, колишній комсоморський вожак Жора. Він повернувся з Америки трішки товстішим і лисішим. Та й пахне від нього солодко, наче від жінки. Але голоси за взяття ті ж самі. «Ти мені потрібен, терміново», – сказав він мені по телефону вчора вранці. І вже о 12 ми зустрілися під портиком головпочтампу. Потім засіли в грузинському кафе. Ну що, отримав диплом? запитав він. Ні, я ж на заочному. Нічого, отримаєш, усміхнувся він, розливаючи коньяк. Ти мені потрібен для діла. Для якого? Будеш директором ресторану закритого типу для банкірів і бандитів. Із гарною зарплатнею і харчами. Згода? Але ж я я ніколи цим не займався. От і почнеш. Вигляд у тебе привітний, довіру викликаєш. Досвід отримав у нашому комсомольському буфеті. Ну, а тут щось схоже, тільки веселіше. Даю тобі 200 баксів на місяць. Вирішуй. 200? Сума валить мене з них. Згода. Чудово. Жора б'є своєю долонею по моїй підставленій долоні. І відразу ж підносить чарку з кон'яком. «Давай, не хвилюйся. Ресторан виведе в люди мене, а я витягну тебе. Зараз у Києві поважному політикові чи банкірові ніде усамітнитися. У нас завжди так. є з ким, але немає де». Він регоче. Забарної стійки за нами пильно, але з люб'язною усмішкою спостерігає типовий вірмен – у білій сорочці з чорною краваткою метеликом. Мабуть, він думає, що ми просто напиваємося. Йому не зрозуміти, що мені щойно запропонували зарплатню 200 баксів. Адже він сам навряд чи на недоливах вина горілки стільки накраде. Випили ми з Георгієм Степановичем дві пляшки коньяку, і коли б не пляшка советського шампанського, усе було б добре. Але шампанське погано лягає на коньяк. От голова й гуде, хоч я це приховую. Я обіцяв поїхати з мамою до Дмитра, і вже майже зібрався. Вже одягнув свою дуту куртку та на годинник поглянув п'ять разів. Вже за чверть дванадцята. Зараз мати повернеться з гастроному, куди вона пішла за лікарською ковбасою. І ми поїдемо. Останнім часом Дмитро тільки лікарську ковбасу просить, ніби вона йому допомагає, як ліки. Оце так вигадали назву. А Вчительської ковбаси чомусь немає. Інженерної та офіцерської також. А лікарська на кожному кроці. Так надше на нас усіх лікарів не вистачає. Розділ 140. -й. Цюріх. 28 жовтня 2004 року «Віскі!» – кричу я до бармена, який стоїть за барною стійкою. Я кричу до нього вже четвертий раз. Переді мною на столику три порожні нескорослі склянки. Дивно, що він їх не забирає. Це ж виходить, якщо я вип'ю 12 разів за їхньою смішною міркою, то на столикові залишиться стояти 12 порожніх склянок? Я сиджу спиною до скляної стіни, за якою, не поспішаючи, протікає життя швейцарської вулиці. Іноді озираюся та проводжу кого-небудь з перехожих поглядом. «Бітте!» Бармен ставить переді мною на стіл четверту склянку. Критичним поглядом дивиться на підлогу, на калюжу біля моїх ніг. «Соррі!» – перепрошую я. – «І п'ю!» Повільно, кінчиком язика, розтираю смак віскі по піднебінню, а потім по всьому роті. Я замерз і завітав до цього бару. Якби не раптовий холод, то йшов би далі. Але зараз на четвертій склянці віскі до мене повертається тепло. Моє тіло здається мені занадто важким, і хоч я сиджу на зручному стільці з підлокітниками, Час від часу дивне запаморочення підштовхує мене то в один, то в інший бік. І мені здається, що я от-от впаду, що рівновага назавжди залишить мене. Переді мною на стіл опускається чергова склянка віскі, потім ще одна. Грюкають двері у бар. Я ліниво оглядаюсь і бачу поліцейських, які наближаються до мене. Їх двоє Вони присідають за бок боків біля мене За стіл Без усякого там ентузіазму Оцінюють кількість порожніх склянок Підбігає бармен І щось їм пояснює Ось воно що Розумію я спостерігаючи за його обличчям То ти мене З самого початку вирішив здати мен там Тому й склянок не прибирав щоб відрекомендувати мене як п'яничку Пас Ідентітет Дивиться мені прямісінько у вічі один з поліцейських Я ледве дістаю з мокрої кишені піджака все, що там є Мокрі швейцарські банкноти, дрібні гроші, кредитку та пластикову картку ключ від нашого готелю на картці під назвою «Готелю» півкругом розташовано п'ять золотистих зірок. Поліцейські відразу звертають на них увагу, і, як мені здалося, їхнє обличчя втрачають первісну сувору міну. «Інгліш? Америкен?» – запитує один з поліцейських. «Юкрейн? Київ?» «Русіш?» «Русіш, русіш!» – зітхаю я втомлено. Один із поліцейських дістає із шкіряної кишеньки на поясі рацію і щось туди балькоче. Мені стає дуже нудно. Я відсовую порожні склянки на край круглої стільниці, ховаю обличчя в долоні та схиляю голову донизу на стіл. «Пробачте, будь ласка!» У мій невиразний важкий сон намагається прорватися дзвінким дзвіночком жіночий голос. Перед столом, за яким я досі сидів у компанії двох поліцейських, що охороняли мій сон, стоїть дівчина років 25. Зачіска – білий їжачок. У вухах сережки, на тонких пальцях кілька перснів. Джинсовий костюм – та гостроносі шкіряні напівчобітки. «Мене звати Міла, я перекладач». «Ну перекладайте», – сонним голосом бормочу я. «Поки ви спали, вони все перевірили». Вона киває на поліцейських. «Ви просто забагато випили». «А що, тут багато не п'ють?» – дивуюся я. «Та не в тому річ». Міла присідає навпроти «Ви, ламану англійською, розповіли барменові, що вбили своїх дітей Ще хтось зателефонував у поліцію і повідомив, що підозрілий чоловік в одязі зайшов в озеро Бармен тому і викликав поліцію «Я не вбивав своїх дітей», – з моїх очей раптом течуть сльози «Я ніколи і нікого не вбивав у своєму житті» «Хотілося плакати, голосно, не звертаючи ні на кого уваги. «Вони все знають. Поки ви тут спали, вони все перевірили. Вас розшукують. Ви ж залишили свою дружину у лікарні». «Лікарня?» Я втупився у худорля Величкоміли, намагаючись навести різкість в очах за рисами її обличчя, за золотими сережками. Котра година? запитую я, помітивши, що з моєї руки зник годинник. Чверть на п'яту. Гадея, ви в Резлітаєлі. Далеко від Сюріха? Двадцять сім кілометрів. А як я сюди потрапив? Пробачте, не знаю. Міла дивиться на мене добрим материнським поглядом. Вони вас відвезуть. Я теж під'їду з вами до лікарні. Не турбуйтесь, платити не потрібно. І за переклад вони мені заплатять. Вона має на увазі поліцію. Розділ 141. Крим. 31 грудня 2015 року. Деякий час я хочу побути сам. Інцидент на набережній вибив мене з колії. Але, як виявилося, ненадовго. Мая спустилася до моря, щоб не заважати моїй короткочасній депресії. А до кабінету зазирнув Коля Львович з пляшкою віскі. «Телефонували з Києва», – повідомив він. «Ваше новорічне привітання українському народові вийшло просто чудовим». «А ти хоч сам його бачив?» «Передостанній варіант бачив». Але зараз трішки змінили фон. Мені все розповіли по телефону. Світлов бачив. Йому сподобалося. Коли сподобалося Світлову, значить все гаразд, міркую я. Я знову дивлюся на Львовича. Хитрющий жук знає, що з усієї їхньої бісової компанії я більш за все довіряю Світлову. Гаразд. До речі... З мене пляшка, весело кажу я, киваючи на віскі. Ти ж урятував мене від кримінальної частини нашого народу? Коля Львович скромно ніяковіє. Яка може бути пляшка з президента? Усміхається він. З президента можна лише який-небудь указик? Зрозуміло, куди він хилить. Але мій настрій, змінившись у позитивний бік, виявляється таким стійким, що я не звертаю уваги на це дрібне хамство. Навіть навпаки. Кортить з ним, з колою Львовичем, пожартувати, підіграти йому. Гаразд, давай свій указик. Я, примружившись, оглядаю його добре облягаючи костюм з очевидь порожніми кишенями. Якщо у продовжу днієї хвилини даси мені указ, підпишу. Коля Львович швидко розтібає піджак, знімає його і вивертає на виворіт. На свій подив я бачу, що до підкладки піджака з боку спини пришитий прозорий файл для документів, і у ньому лежать папери. Львович виймає з файла указ та простягає його мені Поки я гортаю документ, він знову одягає піджак «Ну тий!» – на язик проситься міцне слівце, але я його не вимовляю Все ж таки він звалив мого кривдника ударом порожньої пляшки по голові Факт залишається фактом Ось, будь ласка Коля Львович простягає мені ручку. «Я беру важкий паркер, зітхаю над указом про підвищення найбільшої суми за подіяння збитків державі, після якої наступає кримінальна відповідальність, незалежно від місця і посади громадянина. Підписую указ». Обличчя Колі Львовича сяє, але даремно він поспішає радіти». Після підписання указу я повертаюся до його шапки і дописую «Дійсний з 1 січня 2017 року. Зворотної сили немає». Після цього повертаю документ Коля Львовичу. Вираз його обличчя хмурнішає. «Навіщо ви так?» – ображено скиглить він. «Цей закон для кого?» – запитую я. «Цей закон для тебе і для мене, а не для тих, хто був раніше. Досить, наливай!» За кілька хвилин настрій Коля Львовича покращується завдяки доброму віскі, повертається в радісну норму, котра відповідає святковій. На моє прохання він телефонує охороні і наказує переказати Майї, яка прогулюється біля моря, що ми на неї чекаємо. Час чверть на сьому. Температура повітря 5 градусів вище нуля. Держава Україна. Свято Новий рік. Розділ 142. Київ. Квітень 1992 року. Тобі потрібно обміняти її на однокімнатну з доплатою, наполегливо радить мама. Ми сидимо у мене в комуналці. Вона щойно сходила за чайником на кухню і уся кипить від емоцій. Там у духовці ціле гніздо тарганів, не вгамовується вона. Тобі треба поговорити із сусідами. Не буду я з ними розмовляти, я заперечлива хита головою. У мене з ними чудові відносини. І їхні таргани мене не обходять Вона стинає плечима, а на обличчі суміш нерозуміння і обурення Ти зрозумій, за кімнатою у комуналці, але в центрі Ти зможеш отримати одну кімнатну на серці, може без доплати Я не хочу розуміти, мені сьогодні не розуміється Прийшла до мене з літровою банкою борщу та знову вчить бути практичним. Я кидаю в горнятка пакетики чаю, заливаю їх окропом, ставлю на стіл цукорницю. І меблі вже час міняти. Вона знову засмучено хитає головою. Адже тут старістю пахне. А як пахне молодість? Я запитую я. Вона мовчить. А я знаю, як пахне молодість. Дика неприборка на молодість. Солодкуватий запах вчорашнього портвейну з непомитої склянки. Трішки тютюнового диму, дешеві духи щодо колон та... Гаразд, це в мене в минулому. Я навчився зав'язувати краватку. Не сам, звичайно. Це жура мене навчив. Тепер у нашому клубі-ресторані я маю вигляд на тисячу баксів. Чи як там вони кажуть у американських фільмах? Можливо, на мільйон. Тобі радіти б, що твій син у якийсь там 30 з копійками вже директор ресторану. А в тебе його фотографії залишилися? Запитує раптом мама, відриваючи погляд від горняти з чаєм. Чиї? Та єврея того, який тут мешкав. Я піднімаюся до буфету, висовую шухлядку та натикаюся поглядом на пакетик з документами старого. Раніше вони лежали розсипом, але отець Василій, великий любитель в порядку, поскладав їх у пакетик. Візьми, поглянь, я кладу пакет на стіл. Мати з цікавістю гортає якісь папери, посвідчення, довідки зупиняє погляд на фото на якомусь посвідченні. Передивившись документи і папери, знову бере до рук посвідчення. Я вже бачу, що це посвідчення члена ДТСААФ. Я візьму на кілька днів, каже вона. Та хоч назавжди. Мало не забула сказати. На її обличчі з'являється щаслива посмішка. Я вчора встигла забрати з фонду Омета Інстер усі гроші разом з відсотками. Це той, що сьогодні луснув, пригадує яранкові газети. Так, з дикою дитячою радістю промовляє вона. То ти вже купиш Дмитрові плащ, про який так довго мріяла? Плащ зачекає, її голос стає серйозним. Є важливіші речі. Вона, мабуть, сподівається, що я почну розпитувати її. А мені, правду кажучи, байдуже, що важливіше за плащ для Дмитра. Я б взагалі порадив їй придбати собі щонебудь з одягу. Бо якось дивно виглядає, коли жінка десять років поспіль одягає одну і ту ж довгу чорну спідницю і таку саму стару шерстяну червону кофту. Дивно, коли жінка не думає про те, що обновку можна придбати в магазині, а завжди згадує, що десь на оболоні мешкає її стара кравчиня, як ще 30 років тому пошила їй модне кребдашинове плаття. Бачив я це плаття. Аби я, наприклад, зустрів би де-небудь дуже гарну дівчину, одягнену в це плаття, то відразу перейшов би на інший бік вулиці. Тому що це вже як діагноз. Та й сьогоднішнє вбрання матері – теж діагноз. Її слід лікувати, не Дмитра лікувати, а її. Тільки як? Я раптом уявляю собі, як отримавши 200 баксів зарплатні, веду матір на речовий ринок, і там ми купуємо їй якісь нормальні польські шмотки, привезені човниками. Модні, яскраві та недорогі. Можна і неяскраві. Вона не носить яскравого. А мати підводиться, одягає стареньке пальто з лисячим коміром, перешитиме з давнішого пальто, і, зупинившись перед дверима у коридор, ще раз оглядає обстановку цієї кімнати. Мені в ніс б'є запах старості, вірніше, запах життя Давида Ісаковича, якого вже немає на цій землі. Я розумію, що мамі не подобається у цьому запахові, але цей запах чужий, до того ж запах життя, котре скінчилося. Ремонту тут робити я не збираюся, а без ремонту, без погрому, пожежі, потопу чи будівництва цей запах звідси не піде. Розділ 143. Цюріх. 28 жовтня 2004 року. Найперше поліція відвезла мене до готелю. Добре, що Міла переклала їм моє прохання. Я переодягнувся у сухий одяг, зачасався. Хотів ще поголитися, але відчув, що для того забракне сили. У лікарні нас з Мілою зустріла вже знайома мені за очорашнім днем жінка в білому халаті. Попросила йти за нею. Ми йшли довгим білим коридором. Я прислухався до своїх кроків, але не міг їх почути. Підлога була вкрита лінолеумом під паркет. Не може цього бути, щоб лінолеум поглинав звук кроків, подумав я і тупнув на ходу правою ногою. Обидві жінки обернулися, уважно подивилися на мене. Назустріч коридором ішов Дмитро. Обличчя в нього було трішки одутлим, Мабуть, теж мало спав. На мене він подивився підозріло, за старогою, ніби чогось боявся. Я йшов за лікарем і мілою і почувався, наче у тюремному коридорі, де, якщо тебе ведуть, зупинятися заборонено. Він усе ж таки кивнув мені головою, коли ми порівнялися. У кабінеті лікаря пахло дикою м'ятою. Білі стіни, біла книжкова шафа, завалена картонними коробками архіваторами. Письмовий стіл зі стільницею з товстого скла. Телефон з прозорого пластику схожий на дитячу іграшку. Жінка-лікар сіла на своє місце. Граційно одягла на ніс окуляри в золотій оправі. Взяла зі столу аркуш паперу. Прийміть, будь ласка, наше співчуття», – переклала Міла її обережні слова. Я сидів мовчки. «У вас народилися хлопчик і дівчинка», – продовжувала вона, дивлячись на аркуш паперу з надрукованим на ньому текстом. «Вага хлопчика – 300, дівчинки – 3200». Відразу після народження у них були зафіксовані проблеми з диханням і нерівне серцебиття. Їх перевели у відділ реанімації. На жаль, врятувати їх не вдалося. Поки що причину смерті ми не можемо назвати, але біопсію в них уже взяли. Ми зробимо всі необхідні аналізи і повідомимо вам результати за шість тижнів. І як це вони збираються нам повідомляти, якщо ми тут не живемо? Я обернувся до Міли. Міла переклала моє запитання. Кур'єрською поштою. Залишите поштову адресу та заплатите наперед за кур'єрські послуги. Ваша дружина залишиться тут ще на два дні. Ми дали їй пігулки, які призупиняють роботу молочних залоз. Фізичних незручностей вона не відчуватиме. Їй необхідна ваша психологічна підтримка. Ви також можете бути два дні в її кімнаті. Через два дні знову зайдете сюди до мене. А зараз вас чекає реєстратор. Хто? Я нічого не розумію, що дивлюся на Мілу. Це посада така у кожній лікарні, що й схоже на нашого представника Рахсу. Реєстратором виявилася жінка, якій на вигляд можна було б дати років 50. Вона сиділа у звичайному кабінеті, де не пахло ні м'ятою, ні особливою стерильністю. Сам кабінет знаходився в сусідньому будиночку, і було помітно, що особливо за його станом ніхто не слідкував. У кабінеті стояли три книжкові шафи з сірими картонними коробками. Коробки стояли як книги, і на кожній фломастером був написаний код: цифри та літери. Міла відразу пояснила тій пані, що вона перекладач. Це мені було зрозуміло і без мого знання німецької. Пані кивнула, потім поглянула на мене. Вона була одягнута у темно-синій костюм і блакитну блузку з білою хусточкою, пов'язаною на коло шиї. Рідке волосся було коротко підстрижене, і я, мимоволі, перевів свій погляд з її зачіски на коротенький їжачок міленого волосся. «Вам доведеться пережити кілька важких днів», – почала пані. Я уважно дивився на неї та ще уважніше прислухався до мілених слів. За законом, ще на народжені старші 24 тижнів юридично є повноправними громадянами. Міла переклала слова реєстратора. Ваші діти, незважаючи на їхню смерть, мають бути поховані за всіма правилами. Ви повинні дати їм імена. Я випишу їм свідоцтва про народження і свідоцтва про смерть. Ви можете поховати їх тут або кремувати і перевести прах для поховання туди, де ви живете. Вам усе зрозуміло? Я обернувся до міли, кивнув їй. Потім збагнув, що підтвердити моє розуміння я мав би і пані реєстраторці. Їй я також кивнув. У моїх очах з'явилися сльози. Я стримував їх лише силою волі. Здавалося, що якщо я хоч на мить послаблю цю силу, то вони полються річкою з моїх очей, будуть текти на підлогу, і знову хтось критично погляне на калюжу біля моїх ніг. У мене боліли плечі, ніби я, надриваючись, щойно на власному горбі переніс кудись дуже важкий камінь. У мене, здається, боліло все, і дуже хотілося заплющити очі, закрити як водопровідний кран. Наглухо! і щоб сльози залишилися всередині. Моє самовідчуття поступово ставало якимось механічним, ніби все живе всередині мене заховалося, причаїлось. «Може, кави?» – продзвонив чийсь голос. «Хто тут мені пропонує каву? Міла чи пані? Я подивився на кожну окремо. Зрозумів, що пропозиція була від пані». Заперечливо похитав головою. Я вас не кваплю, ви маєте один день для прийняття рішення. Порадтеся з дружиною, а потім приходьте. Розділ 144. Крим. 31 грудня 2015 року. Все начебто нічого, але відсутність снігу мене турбує. Має однаково. Вона бродить за міською резиденцією з келихом чудового французького шампанського. Почувається королевою, яку залишили фрейліни. Дійсно, я не подумав про те, що постійно перебувати разом з нею мені буде нудно, а їй більше ні з ким бути. На годиннику за п'ять хвилин десята. їдальні долинає брязкіт посуду, обслуга готує святковий стіл. Львович пішов перевіряти обстановку в країні і перевіряє її вже півгодини. Хоча, що там її перевіряти?